Fraknoiné Benkő írma: Az 1944. év karácsonya szombathelyen. Mi, idős emberek, egyre többet foglalkozunk a múlttal. Gyakrabban nyitjuk ki emlékeink ládikóit, és időzünk a régen történt események felidézésével. Emlékezünk kellemes, szép eseményekre. Rossz, szívszomorító történésekre, tragédiákra, és bizarr, veszélyes élményeinkre is. Gondolatban felidézzük a régi ismerősöket, járunk a múlt helyszínein. Szombathely. Olyan-e ma, mint akkor volt? felismerném -e a régi utcákat tereket? Megvan-e még a csillagutca tizenöt számú ház, amelyben laktunk? A városligetében álló fenyőfák, mint meg annyi feldíszített karácsonyfa, mert a repülőgépekről leszor csillogó alumínium szalagocskák fennakadtak rajtuk. Nem tudták a fák, hogy a hadirádiók megzavarása volt a csillogó csíkok rendeltetése. Létezik-e még kollár annak is rövidáru üzlete? Mi, gyerekek, naponta ellátogattunk oda, és szüleinktől kunyerált pénzecskénket színes műanyaggyűszükre költöttük. Amint meglátott minket a kedves eladó, nevetve fogadott és próbált lebeszélni teljes gyűszűkészletének felvásárlásáról. De unokahugomnak is nekem olyan csodálatos foglalatosság volt a sokféle színű műanyaggyűszű gyűjtögetése, amelyekkel ráadásul számtalan játékot találtunk ki. Ha újra oda mennék, éreznéme azt a hangulatot, amelyet akkor ott megéltem, vagy a város arculatát megváltoztatta a száguldó idő. Hosszú, kanyargos út vezetett a szombathelyi események színhelyéhez. A tőzsgyökeres szegedi család, apám, anyám és alig öt évesen én Zilakra költöztünk. Édesapám a Mávnál dolgozott, és oda helyezték magasabb beosztásba, miután 1940-ben a második Bécsi döntés értelmében Erdét visszacsatolták Magyarországhoz. Zilahon kezdtem iskolába járni. Adi Veselényi gimnáziuma mellett volt az elemi iskola, ahová szüleim beírattak. Közben bővült a család. Egy unokafivéremet fogadták örökbe szüleim, mert kilenc évesen árván maradt. Édesanyám tüdőbeteg nővérének volt a fia, aki apját nem ismerte, mert mielőtt ő megszületett, elhagyta borbál a nagynénémet. Jó szívű szüleim, hogy megmentsék az árvaháztól, magukhoz vették Matyit. Négy évet éltünk ott. A máv kirendeltség a front közeledése miatt nyugat felé menekült. Összes ingóságainkat vagonba rakták, amelyeket soha többé nem láttunk. Az embereket autóbuszokon vitték a legszükségesebb holmiaikkal. Az út a jármű ablakából nézve nagyon érdekes és gyönyörködtető volt. Lenyűgözött engem erdély csodálatos szépsége. A magas, fenyőerdőkkel borított hegyek méltóságot sugározva értek össze az égen úszó felhőkkel. A zöld mezők básonyán legelésző bivajok meg annyi fekete díszítő motívumként hatottak. Szétszórtan pirítkristályok kristályok ragyogtak, pedig a vasérc sokasága volt csupán. Kék harangvirágok uralkodtak a sokféle mezei virágok felett, mert olyan nagyméretű és kékségű fajták csak ott fordulnak elő. A csillogó vízű hegyi patakok, kanyargós utak, a különböző tájegységek megfelelő népviseletébe öltözött emberei, a székelykapuk változatos sokasága Tündérország benyomását keltette bennem. Erdélyt elhagyva az első állomás Kaposvár volt, ahol egy hónap időtartamot laktunk, Buni Vendel albérletében. Innen a sok-sok utcákat szegélyező szelit gesztenyefa maradt meg leginkább az emlékezetemben. Aztán tovább mentünk szombathelyre, a nevezetes karácsony színhelyére. Ott találkoztunk a Budapestről menekülő rokonainkkal, Attila bácsival és feleségével, aki édesanyám húga volt, illetve két kisgyerekükkel, a négy éves unoka unokahúgommal és a hat hónapos Tomikával. Mi hárman, Matyi, Isike és én, remek csapatot alkottunk. Tomika még baba kocsi lakó volt, így nem vehetett részt játékainkban és szombathelyt felfedező útjainkon. Hogyan lehettünk ennyire együtt? vetődhet fel a kérdés. A bajban az ember összetartjá mondat alapján. Közös kis béreltünk, ahol zsúfoltan, de jól megvoltunk. Mindkét családapa máv alkalmazott volt amely akkor üzemnek számított. Ezért felmentést kaptak a katonai szolgálat alól. Viszont abban a vérzivataros időben ők sem érezték magukat biztonságban. Így a két család jobban segíthette egymást, ha mégis behívott kaptak volna. Szombathelyen gyakran volt támadás Az első szirénázás után néhány perc múlva jött a MÁV autóbusa, és összeszedte alkalmazottait és családtagjaikat, hogy még a második sirénaszó szó előtt eljuttassa a közeli erdőbe az embereket. Itt megvártuk a légitámadás végét. Volt olyan eset is, hogy nem volt idő célba érni. Emlékszem, gyorsan leszálltunk, és kapualljakba hasalva, kuporodva, rettegve vártuk a bombázás, géppuskázás végét. A repülőgépek alacsonyan köröztek felettünk, és közben tüzeltek. Most utólag feltételezem, a pilóták látták, hogy békés lakosok kicsi gyerekekkel húzódnak meg a búvó helyeken, és talán szándékosan nem céloztak ránk. Matyi unoka bátyám jaj veszékelve félt. Tizenkét évesen ő már jobban felfogta a veszélyt. Ahogy visszaemlékszem, bár tisztában voltam a helyzettel, nem éreztem a félelmet. Kilenc évesen nem gondoltam át, hogy egy hajszálon függ az életünk. A kép most is élesen él bennem. Ennél talán még drámaibb volt, amely 1944 karácsonyán történt. Anyám és húga, vagyis keresztanyám páratlan leleményességgel beszerezték a szükséges élelmiszereket. Elmentek a környező falvakba, és ott vásárolták vagy cserélték az alapanyagokat, amelyekből ünnepi vacsorát varázsoltak szentestére, és még jutott belőle karácsony első, sőt, második napjára is fenyőfát is állítottak. A szaloncukrot a két ügyes asszony éjszaka főzte, mert a kicsiknek nem volt szabad tudni, hogy azt nem az angyalkák hozzák. A szenteste békésen békésen, támadás nélkül telt el. A korábbi évekből megmaradt gyertyacsonkok is jól funkcionáltak. A szépen feldíszített fa előtt gyertyafényben egymás kezét fogva elénekeltük a mennyből az angyalt. Ajándékok nem voltak a fa alatt. Abban az időben nem is nagyon lehetett kapni a boltban. Továbbá takarékoskodni kellett a bizonytalan holnapra. 25-én reggel mi, gyerekek, elmentünk a közelben lévő templomba kisbetlehemet nézni. Baj nélkül hazaértünk. Az este is így indult, mint máskor. Tomika fürdés után békésen aludt a babakocsiában. Isike ült a bilin. Matyja konyhában volt anyámmal és keresztanyámmal. Én korán lefeküdtem. Apám és Attila bácsi, az ablak előtt lévő, lehalkított rádióhoz hajolva, alacsony székeken ültek. Aggodalommal hallgatták a híreket. Egyszer csak iszonyatos robbanás hallatszott, amelyet olyan hang követett, mintha valami omlana össze. A vastag, sötétítő, mély szürke pokróc az ablakkal együtt leszakadva beterítette a két férfit, megvédve a rájuk és a szobába zúduló, apró darabokra hulló ablaküvegszillánkoktól és különféle törmelékektől. Én már a dörej hatására fejemre húztam a paplant. Isike biliscsöl borult fel, a babakocsi sátra mindig felhúzott helyzetben volt, és a szekrény oldalának takarásában a két kisgyermek nem szenvedett sérülést. A karácsonyfa feldőlt. Szerencsére előzőleg nem gyújtottuk meg a gyertyákat. Amikor felocsúdtunk a rettenetes ijedelemtől, láttuk, hogy a szemben lévő ház bomba találatot kapott. A támadást nem előzte meg légiriadó. Talán erre nem volt idő, annyira gyorsan jött. Ezt követően mindannyian azonnal rohantunk a ház pincéjébe. Isike a mindig kezeügyében lévő gyűszös dobozát mentette, Futás közben a tartalma szétgurult a lépcsőn. Össze akarta szedni, ezt természetesen szülei megakadályozták, ilyesmire nem volt idő. Csak az életünk mentésére koncentráltunk. A pincében töltött éjszaka sötét és félelmetes volt. Mi, gyerekek sem aludtunk, egy szemhunyásnyit sem. A négy éves unokahugom szorosan anyanyakába nyakába kapaszkodott. Mindenkit sokkolt a rettenetes élmény. Később Tomika két éves koráig sokszor ferjedt támából, és iszonyatosan sírt. Valószínű, a hihetetlen hanghatás ilyen reakciót váltott ki nála. A többi lakó is ott szorongott a pincében. Kórusban mondtuk a rózsafűzér imádságot, megszakítás nélkül, reggelig. Én gyerekként elcsodálkoztam azon, hogy mi értelme van olyan sokszor ismételgetni ugyanazt az imát, az üdvözlégy Máriát. Reggelre elvonultak a bombázok, és mi úgy néztünk egymásra, mintha mindannyian újra születtünk volna. Ezt a brutális élményt még sok légiriadó követte tavaszig. A front egyre közeledett. Ekkor a máv autóbusza megállt házunk előtt, hogy minket is felvegyen. Már megtelt a jármű, csak a mi helyünk volt még szabad. Az előre összecsomagolt holmijainkkal felszálltunk, és elindultunk Ausztria felé. Este toronyfaluba értünk. Bányájában tölthetük volna az éjszakát. Benne iszonyatos levegőtlenségben rengeteg ember szorongott, miközben két nőnél elindult a szülés. Az ősi kolyai közben férfi hangok orvosért kiáltoztak. Attila bácsi javaslatára felmentünk a mezőre, és ott töltöttük az éjszakát csomagjainkon a szabad ég alatt. Annyira fáztam, hogy a fogam is összekocogott. Reggel dönteni kellett, tovább megyünk-e nyugatra, vagy maradunk Magyarországon. Ekkor olyan történt, amely miatt, ha vörös marti szózatát hallom, apám jut eszembe. Az én jóságos, művelt édesapám a réten velünk szemben állva mondta az első verszakot. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcső az s majd a sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagy világon e nincsen számodra hely. Áldjon vagy, verjen sors keze, itt élned, hallnod kell. Az utolsó versorok megadták a kérdésre a választ. Hazafiassági érzésből vagy az ismeretlentől való félelem miatt idézte a költőt. Ezt ma már nem kérdezhetem meg tőle. Maradtunk. Nem kis utazási nehézségekkel visszatértünk szülővárosunkba, Szegedre. Gyermekkori élményeink mélyen vésődnek emlékezetünkbe. Ezért tudtam mert régen történt eseményeket teljes hitelességgel megírni.